الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليبلغ على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاه والسلام على مقطع احمد للعالمين بشيرا ونذيرا الله نجدهم وسراج منير اللهم كن رائد كل كلامي واجعل اخلاصي في مقالي اللهم افتح قلوب السامعين لسماع كلمه رب الله رب العالمين في, في وعده ولا نقه في رسالاته والسعي كما ينبغي ان اسوي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته اي لا ان اجال اذكروا القران بعد فقط مئذ وانا ولي مئذ ambao فانا لدي ذنوب وانا في هذه الايام هذه مئذ ambao انا متوفى مئذ ya moyo tena katika siku moja tarehe alaihi Na Nasisi bila kuna ile hizo ile kwa sababu mafunga sio nyuma sana. Kwa hiyo kama Subhanawalahi le hizo ile usiku kumbukwa ya kuanzisha tarehe zilislamu. azimu. Lakini siku ya hiyo hiyo mtume Mweshi, mweshi kwa bado tutaka wakati mwezi wa mtume wetu kwani ndio mwezi alipo atakuwa alio mwezi aliofaiiki kama tutabayia leo teknolojia kutokia namapeni ndio mwezi wa kutlakis ni hayakukupa namapeni na kwani hiyo ndio ndio kwa hivyo sisi hebu tukamlisha mwanaadamu kuna chozo mbele lakini na namna ya kupenda na tunapende nani kwa kiwango gani Katung'jua ni kwa salama penzi yako hata namna ya kupenda sio tu Ukikosa msiki wa kinimani, utapenda tikipendwa na matokeo yake ukipenda kikichopendwa unaingia katika kundi la wazimu kama ilivyokuwa leo kila siku za kwenda mfunu wa kulebali na demokrasia yake inazalisha wazimu na utawaonae utawazi waje ni wana wazimu kwa sababu wanapenda kasipohitajika mpendwa wanapenda kasipoh lakini muumini katika kupenda ana namna ya kupenda anajua daraja da ya kupenda Nasfuzoja na siku zote anajui maisha ya furaha kwa sababu ana visimo vya kupenda daraja ya kwanza kabisa ya mapenzi kwa muumini ni kumpenda Allah Subhanahu kwa kuliko chochote. na dalili ya kitu kwamba unakipenda kuliko chochote inaonekana kwenye reaction ya maisha yako kwa maana uko tayari kwa lolote kwa ajili ya kuhami kile unachokipenda hiyo ndio ndio dalili ya kupenda sio sema unampenda tu lakini vitendo vyako ya le mapenzi unayozungumza ah Kwa kuwa muumini martaba yake ya mwanzo kabisa ya kupenda anampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko chochote na kuliko yoyote na yuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya Allah Azza wa Subhana wa ta'ala Ana nazungumzia waumini wale ambao wana sifa za kumpenda na anawapenda anawaambia waumini wa kawaida kwamba kuna watu wanampenda na yeye anawapenda Anasema mayartha jamikum an dinihi fastawfa yahi Allah biqaumin yuhibbuna wa yuhibbuna azika almu'minun wapa hiji leo tunaala ilikatiin njiani njayo na tisabiti ila wala hayakufuna wala matala kine atakayekengeuka kushughulika na duniani kwa namna yote kibiteto kama hana habari na duniani basi allah akawa le tawatu wengine sio binadamu tofauti nafsi ah ma katika ukafiri au waekie katika uislamu au wawanyanyue fikra wale waliokuwa muslimu wakajitambua wakajua thamani ya Allah azza wa jalla katika maisha yao hao atawaleta yule ibn na bo voice ibn anawapenda wanampenda yani Allah anawapenda na wao wanampenda innalladhina ahanu ashaddu hubban lillah hajawa laba waaamini mafunzio ya kujuza athad du zaidi yani hakuna kinachovuka hapo lila kwanza kwa allah subhanahu sifa za kwenye kumpenda allah azilulala mu'minin ni mboni sana kwa islaamu da waizululala mu'minin ya kadin doko mafakiri wala kupenya ni ya Allah. Wala tinu tasita ni Allah wala kupenya Allah ni wala kupenya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wala khafuna law matakina wala hawaufi la wa ma zamun kulu. Ili Ah, sababu katika level kubwa mnao. Bahati mbaya zaidi. Hatuko huko. Tuna Yesu kuliko Allah Subhanahu wa ta'ala sababu reaction ya maisha yetu hayaoneshi kwamba na tunampenda Allah kuliko chochote. Bali reaction ya maisha yetu inaonesha tunavyo vipi vipo tunavyopenda kuliko chochote na tuko tayari kufanya lolote kwa ajili ya hicho tunachopendazo. Wanadamu tumejawaanisha katika kupenda. Kuna wengine wanapenda mambo ya kishirikina kuliko wanavyompenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Wa minan-nasi mayattakhidhu min duni Allahi andada." Yuhabbunahum ka hubbillah. Na kuna baadhi ya watu wamejifanyia kilome na ala miungu mingine wanawapenda kama wanampenda Allah yaani hiyo miungu yao mingine levo yake na levo ya Allah wameweka ni sawa, sawa. tena wanachupa Allah, na hapo Allah nakuwa nyuma hivyo vinavyopendwa zaidi vinakuwa mbele ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa miungu mingine si lazima iwe ni masanamu tu sio lazima iwe ni mizimu tu Vinyamkera njamkera tu. Tunapokwenda kwenye dunia ya shida, tukavipelekeana chano, tukawalilia maadhabu na maadhabu kwamba hayaendi huko. Fanyeni jambo. Vyuba ambao wanataka support yako ya dua, uende unaenda kumwomba atifanye jambo gani hilo. Jambo. Akufanyeni mimi ni marembo ili ureje tena. Kasa kuwa mifupa aridhini. Anataka dua zako wala usamee. Am, amrehemu. wendi you kwanza unampigia magoti na tano lako, tumekuja baba. Mambo hayaendi. Emfanye ajabu, afanye nini? Afanye nini? Sasa kuna watu wanaweka wana, wana level na uambi. Tena sana tena mtagombana. Tena watakufurumisha, na watakutenga unawaharibia habari zao unavuruga mila zao hutaki waenzi wazee wao hutaki waenzi mizimu yao wewe nani bwana tena usituletee wazimu na wengine watakutisha na utawi kabisa na sio kukutisha watakufanyia hasa ushike adabu yako unatuvuruga wewe ala bwana eh wewe ni tu hataki yoga ndei watatukutii vile Sasa huko na tofauti hizo bila alamu dhulma utafanya utakadhulumu na yeye unakufa hapo ndo kuna raha ungekuona basi ah tengeuma yeye kumana basi kumbe lazekana marehemu inawezekana yule anadhulumiwa akabaki kuloko dali necha iko hivyo sasa kuna watu naeka levo moja mapenzi na vitu kama hivyo lakini sio hivyo tu kuna mambo ya kipuuzi ambayo leo amechukua nafasi katika moyo ya watu wakaipenda kulikona wampenda Allah subhanahu wa ta'ala ni wangapi leo wanajua kwa sababu ya regina djumzi hapa kuna mtu kazimia ka kuletwa ngoma kitaki kina shamari kapombe wa vifungo inna lillahi na shamari ya pombo fungo mazimiare ala ya ni mapenzi ya vitu vya kiboozi yamesikisha katika nyao zawadi leo mapenzi yote yale ni mapenzi mtu anamzoeari ha ni mke wake bwana mimi nkifungwa chukueni na huyu ala umesikia hapo ndio maana nataka sema Ukikosea namna ya kupenda, ukakosea namna wa, na nani wa kumpenda, mapenzi atakutia katika wazimu. Hivi kuna wazimu kwa daraja hili? Mwanaume yeyote atakapokuwa, atakusamea nyumba, atakusamea gari, atakusamea na pesa, lakini mke hawezi kusamea. It, Ndipo kuna mgwea anasikia kimi. kuna, anasema mki wangu dhaani, ni kifungo. Hivi kuna wazimu zaidi ya au? Bwana anasema mapenzi yasipudhibitiwe mtu anakuwa mtazimu. Mtu analia kama kafilishwa na mamake. Kisawa wafanya biashara. Wamefanya biashara za uwanjani 11 huku 11 kule, misara inaingia, posho zinaingia, magari wanapata, maisha yanaendelea na faida zinakwenda ili kazi iendelee. Wewe huku unalia kama umefiliwa na mamako? Una hamani, una furaha, unako tayari kupigana na watu, salamu utoi tena, kazini huendi, unajifungia ndani, nazekano kama na mji. Hey! Ndugu, mkiapo. Tusaidie ahimu mapenzi, mapenzi yake kokosekana direction yake yanawafanya wanadamu wanakuwa ni wendwasiku. Lakini pia kuna watu wanapenda kuwajibika wa Qur'ani mapenzi yao yako kwenye udaku. Yani raha yake awe anazungumza vitendo vibovu tu kwa watu. Wa iluliku kullihum madhatin lumada. Ndio kazi yao hao, Wanapenda Allah anasema ah, wa... ومن الناس انسمع ان الذين يحبون أن تشيع الفائشة في الذين امنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم انتم لا تعلمون wale ambao wanapenda wanapenda kueneza uovu na uchafu kwa waumini, yani kuwazulia, kuwachafua, kuwatengenezea skendo ili mradi waone raha katika jamii hii ya watu wanaitwa Tanzania, wanda wazimu kama hao wako wengi mpaka kwa na kipindi katika mass media kinaitwa udafu. Tena ndio kipindi kinachoongozwa kutizawa na watu wengi kuliko vipindi vingine vyote. Ha ni mtu katika katika ukwaju. Anaona raha kutafua watu wengine. Anaona raha kutoa siri za watu, kuzianika hadharani kana kwamba yeye ni msafi. Kana kwamba yeye hana kosa. Kana kwamba yeye ye. yani yuko perfect kumbe katika kundi la watu ambao inawezekana kabisa katika kundi la watu ambao ibilisi akiwaona motoni, akiwaona peponi anaanza kusema, "Ah kama kunaweza na wakati wa kufa ni ndio ndio ni kubwa yani huko yani ni jambo la ajabu ni muovu kuliko wao wenyewe lakini ana raha kuchukuaweza Allah anazungumza wanapenda ni culta ni ulevi na undazimu mapenzi yasipojaa usifojaza mapenzi ya Allah kifuan kwako, ukajaza mapenzi ya mtume Muhammad kifuani kwako utajaza mapenzi ya kipuzi katika moyo wako mata mapenzi ya uofu katika moyo wako na atakupelekea sipo katika hilo pia kuna mapenzi Allah kayataja kwenye Qur'ani hatari nlo leo ndo manne lakini hapo stini hapa ataja nini haja Allah alazungumza katika Qur'an ikareem Anaeleza wanadamu kutungenana leo. Ana sema tu hubun al mala huban jumu. Namnapenda mali tena mapenzi yaliyopikiliza. Hapa kwenye mali Sheikh ndo kwenye vurugu zote. Hapa kwenye mali watu wataua na wanaua na wameua. They don't care. Lemradi pa kwenye mali watatapeli, wametapeli na wanaendelea kutapeli kwenye mali kutafanyika ushirikina wa kila aina tupate yani kila unalojua wewe huba njama mapenzi kupitiliza huyu anayefanya yote haya mapenzi Allah ya Allah hayapo kwenye moyo wake yakapitiliza hakuna mapenzi ya Uislamu katika moyo wake yakapitiliza wala hakuna mapenzi ya mtume Muhammad yakapitiliza hakuna sasa pakiwa pako kifua kiko so hazina hivyo vitu yakiingia mapenzi mengine jua asari na ni asari mbaya sana. Kwa hiyo katika mapenzi ya mali humu watu wadzulumu humu watu wanakapendi wala they don't care. Tena nakwambia bana sasa hii halali haiipo bwana. Halali liisha wakati wa Mtume Muhammad. Hata mimi ni acha ni acha ni nitakubia. Eh, nani ndio sikamua kutubia. Ala najua bwana tafamee bwana a nini bwana a a miache kwanza ndugu yangu nakula riba a swewe bwana wewe baya hem hemfu ni mambao tena katika jambo ambalo ukitaka kuelewana na watu mwambie mtu ukweli shaka hiyo si taksubuhar Allah watu wanataka wasifiwe wanapenda kwa mujibu wa Qur'an. Kuna watu wanapenda wasifiwe katika mambo ambao hawajeyafanya kamwe Lakini umsifu tu. Wambe sifa mbizi za kwake. Kichwa hicho. Tena watawala wanasema hawa ndio wa kabisa mpaka mshairi mmoja anasema innadhirha fi amaken kulliha taksu rizala mahabbatan wa jamala. Hakupasah duniani kote huko inamrika mtu mapenzi na uzuri. Fa hiya silahu liman arada kitala pesa ni silaha kwa kutaka vita waliisana waliaradha kwa saa na pesa ni ulimi kwa mnykutaka kufasah mambo inalghania اذا تحدث بالخطا قال اصاب وصدق ما قال hakika ajiri akizungumza hata upumbavu waleta wao wake wale wa wa utasema ah kapatia tena akasema kweli pesa ndiye yani akaja akasema hapa Bwana unajua vitumbua baada vinatokana na unga wa ngano. Kweli, kweli, kweli kabisa. Kweli vitumbua zikana ngano baba. Kweli kabisa. So tele. Kweli. Yaani afu baadaye labda ahamu ah, kuelewa mkoelewa tu. Yaani hapo sasa unasafisha au matao anachafu unasafisha Afu mkuelewa tu anamaanisha vitumbua ni vitamu hivi. Yaani kama maandazi hivi. Sasa wanatafsiria kwa kapi gharibu. Barallahu <laughs> wa ta'ala <laughs> wa rasuluhu wa sallam wa sallat. فيا كل المستغفرين ولذات التائبين استرغب انتم مواطنين بالجزاء ika katika moja Ukimuona mtu apendi hayuko sawa me I don't. ukiona mtu hapendi hayuko sawa. Yaani wewe uko nsi pende wewe. Lazima upende bwana. So, Unaacha kujipenda. Anekuambia upende. Sasa e? hiyo kwenye matambabu Upenda lazima lakini una vedali. Naaza Qur'ani natureesha hapo ulipenda shake tena wakapenda kwa maana ya kupenda moja katika hao alopenda alikuwa ni imraatu alaziz katika surati ya yusuf allah anatupa habari atufundisha kwamba mapenzi hapo na huo yana athari katika maisha ya mtu na huo yanampeleka mwanadamu mbali kupita maelezo waqala niswatan fil madina imraatu alaziz turawilu fataha al an nafsihi qad sharafaha hubba ina innalaraa jiwa al-mubi wakasema wanawake katika mji mke wa azizi ampenda houseboy wake yamemzonga mapenzi sisi tunamwona <tutu> ni gazetadoro bodea kadhisaghafa hubba yamemzonga mapenzi mapenzi hapo shek na lazonga na anaumiza. tena anaumiza kweli kweli Tena kwa maana ya kulikweli. Nikisema hivi alioumizwa anaelewa na wengi wameumizwa pia. Kila mtu Kila ana historia yake ya kuumizwa. Sasa yatakieana alioumizwa atachukua restitini gani? Akaishia kulia au akavunja vitu ndani au waliama mji. Kila moja na kiviana ana namna yake. Lakini anaumiza na yapo yapo kulipo yaani ya, hapo ya, shake ya, ya. ni maumbili haya. Ibrahimi alaziz kama Yusuf alayhi salatu wa salam. Yusuf alikuwa na sifa nyingi za kupendwa akili mbali uzuri wake. Yusuf alikuwa na akili kubwa. Mtu ugoni, kubwa mwenye uboni mkubwa wa maajabu na mwanamke mwenye akili kubwa anampenda mtu mwenye akili kubwa. Iko hivyo. Kila watu wana sababu za kupenda. Wale wasakatonge huwa haangalii sifa zaidi ya pesa. Yaani mtakatonge bwana hajali. Yaani unazo hela eh basi tuishi. Yaani haangalii kitu kingine chochote kabisa. Na hata ukienda kuposa katika nyumba ya mtakatonge utajua. Sasa so, la kwanza unaulizwa anafanya kazi gani? Anamiliki biashara gani? Anatumia aina gari, gani ya gari. hiyo nyumba kuanzia baba mpaka mjukuu wote wa mtakatonge kwaniko alikuja kuonekezaji au muwaji wakati anayolizwa mali ni muwekezaji sio muwaji muwaji kwa mujibu wa sheria tunatazama upangati fa ila atakum manzurau na dini na dini yake na tabia yake kwa mujibu wa maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lakini wasakatonga ambao ndo wengi leo haangalii hivi wanaangalia vitu kwanza. Haijalishi ule mwanaume anayekuja kuona nene mke mwenzio vile vile. Tunayo mengi tu majana jike lakini majana ni majana waume kwa maumili lakini majana jike kwa kwa vitendo. Yaani kwenye wanaume kasatoka na kwenye wanawake afiki kwa sababu hawezi kuzaa. Hiki zoezi nimeelewa masoga eh tunao hata watu hawajali ni soga a, a anazo bwana we lete hela lete pesa sisi tunataka pesa pesa pesa, pesa. pesa. ya aro pesa mungu wetu wa pili basi hawajali lakini mwanamke mwenye akili kubwa huangalia mwanaume mwenye akili kubwa Imraha tu azizi si kwamba alimpenda yusufu kwa mwoneleo yake tu kwanza ni akili ya yusufu alayhi salatu wasalam Yusuf alikuwa na akili kubwa toka udogoni toka mdogo busara hekima mtizamu anaogelewa mbana sana alimpendea hilo la kwanza kisha akampendea kwanza alimpenda kwenye software alafu akaja akampenda kwenye hardware eh fa kwa uzuri wa simu sikaza tu ni pia zile application za domo nota kwa na nzuri hapo natuma message tu ah kwa nataka whatsapp nataka hicho nataka hicho nataka kile naeleweka kwa hivyo mwisho wa kutuba yangu haya yapo hapo na Uislamu umepanga namna ya kutupigana na utamjua mtu mwenye kumpenda jinsi ya pili kwa mazingira yake na uzaribu wake na vigezo vyake si kupenda penda tu kuna watu hawajali katika kupenda. Na ndio maana anaweza katika sehemu akapenda bila kuangalia misingi ya kisheria. Mapenzi yake ambayo ni halali lakini alikosea, wapi ayapeleke yakampeleka katika haramu. Leo kuna mabinti wa Kiislamu kisha tukupenda wanarejesha wanakuwa ni makafiri kwa wapenda makafiri. Wapo hawapi. Leo kuna vijana wa Kiislamu kisa mapenzi anaacha dini, anampataje wiki? Anampatana nani ukiweza, mimi nampenda bwana. Siwezi kuishi bila yeye. Siwezi kuishi bila yeye. Katika mkutano utaweza ukuti ukwani wala hata kutanganya. Akisha nao anakua au Huyu kukosa maelekezo ya kupenda, asa penda penda tu. Lakini ukiwa unafata utaratibu wa kupenda basi utaelekea kule alikotuelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku zote mtu anayependa akimpenda jinsia pili la kwanza kama hajamooa atafata utaratibu wa kwenda kumuoa Misi anampenda mwiki fulani basi nitaenda kumposa Ndiyo mapenzi na mwanamke pia anatakiwa fahamu hivu akikwambia mtu anakupenda ya akupotee kuowe lakini haa ah, mengine ni maneno tu ya udanganyifu maana kuna binadamu wamejaliwa kusema ukimpa dakika 20 kumsikiliza unaweza kaiti kama uko peponi vile anakusifu kuanzia nyayo mpaka nywele ata kupeleka huko na kurudisha kule anayarimbusha maneno akilipeleka nyuma kabisa mbele binti anakuta kikupa na kachukua na kungatakasa kucha kusugua subua ardhi afa naifikia kumbe kweli eh lakini kweli lakini jamani ala kumbe mkuta na shetani raji na maneno baada yaingia akilini wakati mwingine usikukuta silali na kuwatawe halali lakini anaoda yani. Hapo ndo najua eh. Sheikh nimekupa ta kiringe. Kwa hiyo lazima hino lifanyike. Mapenzi yaje aje kukupote, akuoe. Ndiyo anakupenda kweli. Lakini hao walio wengi leo hawataki hilo. Ukimuulizaambia aah, Sheikh before use ukine kuchukua ile azamu ile embe kabla unyeenya unakuandikia kwa, pale Sheikh before use yani kikisa kabla hujafanyaje unajumia akisema hivi wananielewa binadamu no kwa mujibu wa sheria kama ni kweli umependa jiti ya pili hadi yapote makataa wewe mtukaposha hadi yapote muangalie sifa za kisheria anaweza aolewe Haya ndiyo mapenzi kwa mujibu wa Uislamu. ni elimradi so tu mkutane kutane mtanganyane kwenye Facebook huko. Hamna mpango wa kuoana mkatiana maneno, mkajazana mkajazana mwisho wa siku hakuna mwenye malengo na mwenzake. Kila siku mtu anaumizwa um, ana tu kwenye mapenzi. Matokeo yake kuumizwa umizwa kila siku, hata kimja kuolewa au kuoa ndoa ni ngumu kudumu kwa sababu mpaka anaingia kuolewa, kasauvizwa mara 18. Kwa hiyo Mwana wa Mungu atakayeishi naye, kidogo kanafuta kumbukumbu huyu ni kama wale wale tu. Naeleweka? Hapo kuna mengi ya kuzungumza lakini kwa kumalizia mapenzi ya kweli huyaonekana kwenye vitendo. Sio kwenye maneno. Kwenye maneno hata kwenye keki hapo. Lakini vile vile ni mashirikiano ya ya mbili, mke na mume katika yale yanayohuzunisha, katika furaha zao na kila kitu kinachotukana, yaani wanashiriki pamoja lakini vile vile haiwezekani la yooke ni ayi shakhs akhera mahma kanat sifatu haiwezekani kwa mtu mwingine yoyote ata awe na sifa gani ziwazo akaja akalivunja lenye penzi lao midali walipendana kikweli kwa maana ya kupendana haiwezekani akaingia mwingine yoyote akawavunjia penzi lao lakini vile vile alwafa wal ikhlasu alihترام almashaa'i wanaotekelezaji wa mambo wanaheshimiana na wanakaa pamoja kwa mengi. Yako mengi na zilipo shuru kwa nje ile hotuba na lazima tuzingatie hotuba na utaratibu wake. Inatakiwa isiwe ndefu sana lakini iwe nyeleweke. Mada yangu leo ilikuwa ni mapenzi na mapenzi ya kweli ndio kama haya tumezungumza kwa ukupi sana. Mwisho katika hotuba yangu ninatahadhiri. Tukiokali tunampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima tujipendeje kwa na Nakataka nipendeza kwake ni kuwahi kusali. Ndipo to ta kwa wa sala unapokuwa umekaribia. Ni salata kana ala mu'minin kitaban fa wuta. Lakini kwa sababu mapenzi ya Allah yakombali vingine vile tunafika kabla ya muda. Lakini msikitini mtu anabidia baada ya dakika 5 fastapiwe ndo anakuja. Na akija kama hivi anaangalia saa Alafu anakuangalia yeye kasibu, afu anaangalia sana. Yana anatamani apambie babu. Yana anatamani hivyo. Lakini kwa sababu hawezi kusema na kuangalia afu moyoni. Yaani u basi. Sheikh ni tihani ukifikia hivyo ya nafsi yako kafikia hapo, ya sema innaligahi. Mbona <laughs> kwenye mambo ya kipuuzi unafanya unafanya mema? Mara nyingi napenda kutoa mpana wa mapira kwa sababu ndio yametuharibu. Kuna watu katika meti za debris zipuuzi gani? anaingia uwanjani taifa hapo anaingia satano asubuhi na makande yake mechi ya 11 leo msikitini unakuja kufizia tena akiongeza muda tu kafibu unanuna nuna hai la kwenye mguu ya kifunzi uko wazo lakini msikitini ah wakizungumza subhana almaliki alquddus kwetu waini msikitini hata siku ya Jumah leo Allah anatubia ina anuri ya salame ya siku ya Jumah fatau. Vipi tu radenda? vipi tena kipindi Khutuba imeanza misalimu ile mitatu. Wakati tuko hapa kwa karibu kama kweli tunampenda Allah basi tujipendekeze kwa Allah zaidi kabla ya kifo. Aa ah, maisha mafupi. Kama sio sasa basi baadaye utakwenda peke yako, kabulini utalathwa tu. بيتر انا روحاني او تدياسا متواطئه ونحبك و حتى ونوكيك الله الله يكتب ويصلونا منه يا ايها الذين امنوا امنوا برسولنا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم آل في العالمين ان محمد ربنا برحمتك نستغيث فاغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما سألت و ما دعوت وعاين نادوا بالرب اللهم واذنينا بك و حين الكثير وان صحبه رسول الله اجمعين والذين تبعوه ميه سنه من جيل الى جيل ففضل منهم الناس العالين توالينا ندعونا الى النفع والتواضعين اللهم اجعلنا حبك وقرب من يحبك حب علوي يقربنا الى حبك يا <وأز> جلال الاكرام اللهم ارفع عنا سوءا بما شئت وبشكل ما تعلمه جل كليم يا رب مولانا ويا من المصير ربنا ولك المصير اللهم نجاك كما بعثنا استجبلنا كما رايتنا لا تتركنا في هذه الساعه ذنبنا إلا غفرته ولا مريض لا شفيته ولا حاجه هي قضيها إلا قضيته يا رب العالمين اللهم لنا ما قدمنا وما ذكرنا وما اعلنا وما حذرنا وما حصلنا وما تشغلنا ننتقدم انت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا انت سبحانك انني كنا من الظالمين فلطنا عنا سجودنا حسنا ااا حسنا جعلنا صولا لاعاده الخلافه من جديد يا benzylاء والاكرام ان شاء الله كما حل الله تعالى في المستنى الحمد لله رب العالمين واختم to <laughs> be